Fredagsfrallan med Jan Holmbom Presenteras av Innebutiken Och audiovideo i Tranås Fredagsfrallan med Jan Holmbom God morgon Önskar Hits FM. HitsFM oh, God morgon, god morgon Du lyssnar på Fredagsfrallan Morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97.8 som en bygg med mig Jan Holmbom oh, Det är mörkt som i en säck Och det är klart att det kanske ska vara mörkt idag För det är ju Black Friday Denna WD-stygglighet som kommer ända ifrån Amerika och har landat i alla reklambilagor just nu. Black Friday. Men håll kvar vid det där black för färg kommer på något sätt att ha en viss betydelse i dagens program. Men som vanligt så börjar vi med att väcka vid frukostbordet där ni sitter med er kruska och er fil och er ekoodlade. Sallads krasse, här kommer KSMB med snopprock. Jag med Jan Holmberg. God morgon! Önskar HITS FM! HITS FM! Ja, Jag ber om ursäkt om ni satte kaffe till brånkstrypen. Men det finns mer kaffe. Den pensionerade bergssprängaren. Tänk var det här! ropade den pensionerade bergssprängaren när vi möttes i skidspåret. Hur spår heter det väl? sa jag och klev åt sidan för att släppa förbi. Jo, vanligtvis men idag på Nobeldagen kör vi med lite yrkesjargonger. Pustade han ljudligt. Rimfrosten gnistrade i skägget och snoret hade för länge sedan stelnat i mustaschen. Ett land ska byggas med dynamit fortsatte han. Vi har Alfreda att tacka för mycket. Ah, vet jag inte. Han var bättre som poet, sa jag och skidade iväg. Exakt samtidigt i Syrien blev en elvaårig flicka av med bägge benen. I kväll blir det tre rätter framför tv, ropade bergsprängaren efter mig. Musik. I'd like to take a cement and fix Biggest standing cinema Dress my friends up just for show See them as they really are Put the people in my brain Two new pens to have a go I'd like to be a gallery Put you all inside my show Andy, whoa, whoa, looks a scream, hang him on my whoa oh oh Andy, whoa, whoa, silver scream, can't tell them apart at all, oh A little snooze Tie him up when he fast to sleep Send him on a pleasant cruise mm -hmm. When you wake up on the sea Be sure to think of me and you You think about paint and think about glue What a jolly boring thing to do And he oh looks a scream Hang him on my wall, Andy Warhol, oh, silver screen. can tell them apart as all. Andy Warhol oh, looks a scream. Hang him on my wall, Andy Warhol, oh, silver screen. Yes. Uh, Andy Warhol! Andy Warhol! Skönt David Bowie. Hör ni när ni lyssnar på fredags för alla, morgontid i radio-talkshow här på Hitze 97,8 summen byggt med mig, Janne Holm, och så här i den mörka november. Det finns ju mycket att glädjas åt. är ju ännu en helg, en fantastisk helg. En, ja, är du sugen på revis, så är det en revihälg i Boxham. Sångarbröderna ger en ICP är god. Tre föreställningar, i ikväll och två imorgon. Och det finns nog biljetter så kolla på sangarbroderna.com så hittar du information om vad du får tag i, i din biljett. Rosa i pressen som den blev till och med den här gången på, på själva kultursidan i den stora tidningen i Östergötland. Ja, det är vi stolta över. Men det finns mycket annat spännande att göra också i helgen. Ja, du kan till och med vingla in ända in till Linköping och gå på gamla Linköping har sin första julmarknadshelg. Eller så kan du gå till ditt bibliotek inte minst här i Tranås och leta reda på Mästidningen för Tellusmässan. Den stora bok- och berättarmässan som går av stapeln i Linköping också. Nästa helg så kan du liksom Plocka tidningen och planera ditt besök där så du får träffa alla spännande människor som kommer dit. Claes Östergren kommer till exempel. Niklas Orenius som häromdagen vann Stora Journalistpriset kommer också till Tellus. Mm, jag kommer vara där. Och en till som kommer vara där, det är dagens gäst som faktiskt redan är här. Men som kommer vara där då. Ja, antecknar ni nu? Ja, vad bra. Så jag säger varmt välkommen till Lena Nordenjack. Hej Lena du, det här är väl favorittid för dig eller? Eh, absolut, så här dag dags ligger ligga och sover som allra bäst. Så att det är verkligen min favorittid. Det är så. Ja det är så, ja. Jag är så himla glad att du kunde komma hit överhuvudtaget. För det, det, du, du valde ett speciellt resesätt så här på morgonen som, som jag är livrädd för. Eller hur? ja. Det var pendeln. Ja, det var pendeln och det var signalfel. Ni som har gjort pendeln någon gång, har ni hört talas om uttrycket signalfel. Jag tror signalfel, det är någon sån samlingsnamn för nu är det något skit igen, vi kallar det för signalfel. Tror du inte det, Lena? Så kan det ja. vara. Hör du, Lena, anledningen till att du är här är att du debuterar som författare med romanen Doften av Doften av falska påvar och nybakade vinerbröd. Eller det. hur? Ja. Mm. Kort och koncist. Ja, ja. Alltså. Ja. <laughs> vi ska prata lite om det. Jag tänkte att vi skulle prata lite sådär om författarskap. och liksom Vad det är det som driver, driver den till att faktiskt få ihop en bok? Men innan vi börjar med det så tänkte jag bara... Jag, jag, börjar, jag brukar alltid börja med en öppen fråga. Jag gör den idag också. Jag säger så här, Vem är Lena Nordenjöck? Och det är en väldigt enkel fråga. Okej. Okay och ska jag tänka på den stund så säger jag att jag är nog en lagom tjock i mina bästa år. ja, det där lätt som Astrid Lindgren. Ja. Det gjorde det, ja. och där är ju en berättare ja. av stora mått. Ja, ja vad härligt. Mm. Ja. Men du, om man tittar lite närmare på det du har gjort nu då, hur känns det? för nu, nu är det ju sådär alltså nu är ju du, din berättelse finns ju nu liksom ute i bokhanden och mm. det har varit ett boksläpp och alltihopa hur, om, vi börjar, om vi bara tar den känslan vi stannar vid den känslan först innan vi liksom går in och tittar på vad det är för någonting hur, Nej, hur, hur jag, känns det? jag känner mig som en vinnare ända sedan jag satte punkt sista kapitlet så kände jag att ja, men, jag fixar ju jag vann. Jag har skrivit en bok. Och den dagen jag började så hade jag inte en anling om, om jag skulle klara det från början till slut. Och det gjorde jag. Så då kände jag att nu har jag vunnit. Sen var det ju väldigt många steg efter boken var klar. Mm. Innan jag... Men varje steg därutöver har varit liksom bonus. Ja, okay, Det har varit ja, vinst, vinst, ja. vinst. Vinst, vinst, Jag fick till och med ett förlag som ville ge ut den. Jag var på väg att ge ut den själv. Mm. Men så fick jag ett förlag, Linnefors förlag, mm. som gav ut den. Och, och sen fick jag vara med i Radio P4. Och sen... Har det bara sprutat iväg. Massa uh -huh. med människor. De ringer och, och vill köpa och smsar. Och ja, det är jättekul. Ja, men vad spännande. Nu blir man ju lite nyfiken så. Ska vi, ska vi gå in och lite, prata lite om själva boken då mm. innan vi liksom gråta vidare hur den, hur den växte fram. Eh, den heter alltså, Doften av falska påvar och nybakade vinebröd. A det är Lena, Lena Nordenjak. Och eh, jag, jag, är, jag har ju den stora förmånen att. Att han får jobba med dig nu. Och, och jag, jag försöker beskriva den då. När någon frågar mig vad det är för någonting så. Det, det är alltid svårt att beskriva en bok tycker jag. Det känns. Det blir så platt hur man än gör. Men jag skulle vilja säga att det är en. Det är en spännande bok. En spännande filgod bok. Med speciella människor i. Och, och, och, och då kanske jag nu ska, då ska jag förtydliga mig lite för att. I min bok, alltså, <laughs> alltså mitt sätt att se, så är alla människor speciella. Och det som är så roligt i det här det är att det som, det som kanske till och med i, i viss nomenklatur skulle, liksom, skulle beskrivas som någon form av hinder eller något sånt här är, är liksom, blir, blir naturliga egenskaper i den här boken. Tänker jag rätt eller? Det är jätteroligt att höra att du säger så, för det är precis så min grundtanke var. Jag har ju arbetat med människor som kanske inte faller inom den vad man kallar den normala ramen under många år. Och, och lärt mig att förstå hur man kan tänka, hur man kan se på saker när man inte tänker på mitt sätt. Mm. Att vi alla människor tänker på vårt eget sätt. Mm. Um, och de människorna anses ofta kanske ha hinder och svårigheter- och det är besvärligt. Och I böcker läser man så ser man bara den här svarta- och jobbiga sidan. Och den finns ju förstås för många. Mm. Men det finns så mycket positivt också. Mm. Och det var det jag ville lyfta fram. att I rätt sammanhang så behöver det inte vara ett problem- om man har en diagnos eller en bokstavskombination- eller bara är sig själv ändå. Det är det kan funka riktigt bra och man kan ha minst lika bra livskvalitet som vem som helst. Eller hur? Alltså det finns något så här, lite slarvigt då, om man använder ordet handikapp, alltså kan man säga man är inte mer handikappad än hur omgivningen ser Betraktaren. Liksom, va? Eller hur? Ja, och det, det är faktiskt. Det tycker jag är ett ganska bra förhållningssätt. Om du går ute på stan och så möter du någon och så tänker men gud vad konstigt eller vad, vad är det här för annorlunda? Mm. Då kanske du ska vända blicken in och tänka så men gud varför tänker jag så för? Mm. Mm. Alltså det... Och de här människorna de, de, de, de bryr sig inte. Nej, de, nej, precis. De bryr sig inte, utan de känner sig inte handikappade alls. Nej, Har jag en känsla? Av. Nej, och jag, jag skulle nog vilja säga att de är inte det. Här. Nej, det tycker alltså... inte jag. De ser till att dra ut det bästa av livet. Men du, någonting som också är ganska skönt, inte minst för det här radioprogrammet där vi ska lära lite musik också Det är att genomgående i, i boken så dyker det upp ett antal musikreferenser och ja, man, måste ju, man måste ju ändå tillstå då. det. Är ju, det är ju en av karaktärerna som är helt besatt om man säger så. Va? Eh, av det. Och, och eh, det är ju inte sådär. Det är inte ett jättevitt eh, spann av musiksmak. Utan det, det är liksom 60-talet. Eh, ja, kanske lite lukta lite in i början på 70-talet innan det bara liksom ordnar upp sig för mycket här. Eh. Eller hur? Lena? det är ju ja, liksom, så visst det 60-talet och. och eh, ah, vad då? Jag är nästan säker på att det här kanske är en av de första. Jag ska inte ta GIF på det, men jag tror att det här är en av de första musikaliska referenserna som dyker upp i, i boken. Vi ska lyssna. Ska vi lyssna den? Ja. Fredagslallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. <hills> FM. Honkytonk woman började vi med, eller women. Eh, Lena Nordenjack eh, som debuterar som författare med Feel Good romanen Doften av falska påvar och nybakade vinerbröd är gäst i studion. Ja, det där var en av musikreferenserna, så det, nu förstår vi ungefär hur låtarna kommer gå den här, gå, gå den här timmen på morgonen. Då. Men innan, innan vi börjar grötta lite i karaktärerna då, för de är ju fantastiskt roliga allihopa, eller intressanta skulle jag vilja säga. Nu, nu ska du få göra det där omöjliga, det som nästan inte en enda författare klarar av. Det är liksom så, säga, ja, vad handlar den här boken om egentligen då? Ja, jo men framförallt så handlar det ju om eh, tre stycken skreentryck av Påven Paul den sjätte. Och de här tror man är gjorda av Andy Warhol, eller man tror att det är förfalskningar av Andy Warhol som ser ut ungefär som Mona Lisa och eh, nej <laughs> Marilyn Monroe eller Mao. Ja, eller typ just något det, de, här andra, de här klassiska liksom, som, ja. som finns överallt. De kan man hitta på ett litet galleri i Linköping. Längst in i förrådet står ett arkivskåp, och där ligger, om man drar ut femte lådan, okay. så ligger de där. Ägaren till galleriet, han heter för övrigt Vincent Grappa. Han är helt övertygad om att det här är förfalskningar. Men hans assistent, han har förstått att det här är äkta vara. och han har förstått att de är helt ovärdeliga. De kostar många, många, många miljoner, och skulle någon få tag på dem. Så skulle inte han få titta på dem själv. Okay. Så han ska vakta dem. Mm. Och det är det boken handlar om. I princip. Det handlar om det där lilla galleriet i Linköping. Och det handlar om Jan Lennon Olsson. Det är han som är huvudkaraktären. Sen handlar det också om. En resa till Venedig. Där Vincent Grappa får iväg. Och blir alldeles tokkär. Och tokförsenad och allting. Och sen finns det också en liten historia i New York där en rik konsthandlare finns som vill överallt annat i världen få tag på tre bilder som Andy Warhol har gjort av påven Paul den sjätte. Mm. Fattar du någonting av det här? Ja, så alltså, ja. Jag tänker, vilken tur att jag läst den, tänkte jag. <laughs> ha, nej men det, och det är lite roligt då för Jan L. Olsson, nu sa ju det, L mm. står för Lennon. Ja. Han har en lite speciell familjesituation också. Ja, han har ju tre föräldrar. Han har ju sin mamma Rosa och sin mamma Elna plus Paul, pappa Paul ja, just det. Olsson heter de här. Och de bor tillsammans i en stor lägenhet på Vasavägen i Linköping en enorm lägenhet som de har möblerat ut efter sina egna sinnelag. Det som är trevligt med de här människorna, jag säger trevligt, mm. för Jan El Olsson älskar siffran 3. och allting som har med 3 att göra. Så ordet tre och trevligt. Är det, det, det, det, det är ord som funkar i Olssons mun så att säga. Absolut. Du uh, hur hur kom, hur, kom det här, hur, kom, hur kom det här till dig nu då? En gång i tiden. Va? Hur började uh, det? Ja, ja, ja det är ju alltså fyra år sedan någonstans. Sommar. Jag och min man sitter på altanen. Och pratar om våra jobb. Och vilka fantastiska människor vi möter. Och vilka roliga situationer som uppstår. Och, och tänk om man skulle skriva en berättelse om det här. Uh, och då klickar min man att vi skriver en vi blir den nya Kepler. Mm. Vi, skriver mm. en, en, en deckare. vi skriver en däckare. Vi skriver en däckare, vi skriver vartannat kapitel. Det ja. här kommer det bli jättebra. Vad unikt. Mm. Ja så alltså, du? <laughs> ja då. Eh, men det gick inte så bra. Vi skriver alldeles för olika. Så att, eh... Men det låter inte. Hur, hur gjorde ni då? Alltså, hur försökte ni? För det här ja. tror jag många som har provat med. Ja. Jo, men vi hade ju liksom idén om gallerit, vi hade idén om Jan och vi hade idén om Vincent. Okej. Okay. Mm. Och så började Ronny, han skulle börja med, Ronny heter min man Ja, då. just ja, Ronny. Han skulle skriva prologen och jag skulle börja med första kapitlet. Mm. Och efter en halvtimme så säger Ronny, nu är jag klar. Och då hade jag precis börjat. Ja, typiskt. Ja, Eh, så att eh, det blev en väldig obalans i vårt berättande. Så eh, det hade gått någon vecka så blev det så att Ronny satt bredvid och, och, och löste seduk och serverade mig med kaffe och gav glada tillrop och, och jag skrev och skrev och skrev och skrev. Och ja. skrev. Så så började det. Ja. Men sen pockade jobb på och eh, tiden till skrivande blev mindre och mindre. Ja. Så då återigen min man säger, nej, jag tycker den där boken, berättelsen, den måste få fortsätta, den måste få leva. Ta ledigt ett år. Skriv, bara skriv, bara skriv. Mm. Jag, man! Ja, ja men han är fantastisk. Mm. Så utan honom har den där wow. boken blivit. Um, I samma veva gick jag en, en författarkurs på, en, på nätet. Ja, Så ja. tänkte jag liksom skulle få lite mm. extra sparkar där och eh, det gav det författarkurs.se mm. eh, riktigt bra och så blev det ju en bok mm. Men du blev ingen däckare? Nej för när jag hade skrivit ungefär en två, tre kapitel så förstod ju jag att de här karaktärerna, de hade ingen lust att vara med i någon däckare överhuvudtaget, de var Nej, de vill ju leva sitt liv. Det var med, med blod och mord och sådana saker. Nej, det vill jag inte de. Nej, nej. Mycket roligare med färgerna i konsten och på tavlorna och så vidare. Där sitter vi de röda färgerna. Så där förblev det ingen deckar utan det blev den här. Lite spännande är den ibland. Ja, absolut. Den är ju verkligen. Mm. Du, Lena, du sa det själv det här. Alltså, det, är ju det här. Det är ju rätt intressant det här med gallerivärden och tavlorna och färgerna och alltihopa och och det måste, måste man konstatera att där skriver du lite som en expert faktiskt vi ska prata lite mer om det I was alone I took a ride I didn't know what I would find there the road where maybe I could see another kind of mind, There, Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you you gone, you knew in time we'd meet again for I had told you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 Frallan FM. <skratt> <skratt> ah, klart. 60-talet kan man inte komma förbi och, och låta bli att spela lite Beatles så det fick vi göra också. Ni lyssnar på Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits 5 97,8 som en bygg med mig Janne Holmbom. Eh, det är mörkt som en säck ute, men det har varit en vacker natt. Jag var uppe väldigt tidigt idag och eh, det var stjärnklarrt och eh, kallt, frost. Ta det försiktigt på vägarna nu på morgonen. För att det, även om de är ute och halkbekämpar och så, så kan det vara lite så där vid broar och så att det faktiskt släpper lite. Så Var lite försiktig. Eh, Gäst i studien idag är Lena Nordnjak som precis eh, har släppt sin debutromanen Filgod bok som heter Doften av falska påvar och nybakade vinerbröd. Jag är så glad för jag pratar egen sak eftersom jag är Lenas förläggare också här idag. Så det kommer säkert reta någon, hoppas vi. Eh, men jag kan berätta när vi hade boksläppet, eh, om vi pratade, vi, ska, vi ska prata lite dofter tror jag faktiskt innan vi. Eh, när vi hade boksläppet så var jag, och det hade vi på ett galleri Lena, så det var ju jättemysigt inne i Linköping. Eh, inte vilket galleri som helst, eller hur? Utan mm. Nej, nej. Galleri Sander i Linköping ligger på Nygatan och eh, om jag ska avslöja det så hade jag Galleri Sander, det låg tidigare på Apotekagatan. Och det hade jag som miljö. Så jag ah, var inne okay. och smygresearchade där ofta. Och jag tittade. Åh, kan jag få titta i ditt lilla kök? Och, ah. och Urban som jobbar där. Ah. Han, han förstod nog ingenting. Att, uh, hur viktigt det var för mig att få... Ah. Att Men du, från det ena till andra måste jag bara säga. Urban har som vilken genomtrevlig människa. Ja, ah, ah. absolut. absolut. Alltså, helt underbart. Han blev jätteglad när jag kom in och frågade. Kan man få ha en litet boksläpp i ditt galleri? Ah, ja, vad roligt sa ah, han. Okay. Ja, i vilket fall som helst. Den heter ju ändå <laughs> av på var och nybakade vinerbröd. Men jag kan tala om att, att ha för det bjöd vi ju på. Vi bjöd det på vinerbröd. Så jag hade bilen jag hade hundra nybakade vinerbröd från vinerbageriet i Mjölby faktiskt. Tack snälla Jajan för dem. De var jättegoda och fina. Men hundra vinerbröd i inneslutna i en bil som doftar jag kan tala om att Vinbrödet ska man dofta på på och 1 och 1. Jag var nästan åksjuk när jag kom fram till Linköping. Men du nycker händelserna i förväg. För Doft är en viktig sak i boken, men jag tror vi kommer tillbaka till det. Utan jag skulle ändå vilja. Vi pratade om färger när Beatles tog över att tala. Och det är klart att jag tycker att det finns det finns en hel del saker som jag liksom, när man läser så, du vet ibland när man läser så får man en riktig filgod vilken bra sätt att beskriva jag förstår, jag är med, liksom, man glömmer bort att man läser utan helt plötsligt så är man med i skeandet. och det tycker jag det du var lyckas väldigt bra med det tycker jag just är det här när du beskriver färger mm. och måleriet mm. och, och det är klart att uh, det har sina randiga och rutiga orsaker till att det är så, eller hur Lina? Ja, jag jobbar ju också med måleri. Jag har ju gått utbildningar. Och jag gick på Lundervad folkhögskola här för ett antal år sedan. Och då var målet att jag skulle lära mig att förstå färgernas språk okay. Hur de talar med varandra, hur de reagerar på varandra. Och då var jag tvungen att lära mig mycket om mm. färger. Och jag tror ju att om man ska skriva en bok om någonting så är det bra att välja någonting som man känner sig hemma i. Precis. Att man förstår själv vad det handlar om. Och då är det ju lätt att beskriva det. Mm. Så att, därför kom färgerna in. Och det blev ju naturligt när det handlar om ett galleri. Och det blev naturligt att Jan L. Olsson skulle jobba på ett galleri. Och det blev naturligt att han skulle vara superintresserad av konst. Ja just det. ja. För han är ju en fascinerande människa. Ja, det är han verkligen. Mm. Du ja, men det, är ju, det, det var lite så här författartips. Alltså, jag känner att nu vill jag dra igång och skriva någonting. Och jag vet ju att ni är jättemånga där som, som förläggare. Så ser jag, jag, får ju alla manus. Och jag, jag, det är så många som, som när författar drömmar. Det enda man kan säga, skriv på, kämpa på, skriv om. Låt de som är... Dumma får läsa. Inte de som bara är snälla utan låt de som är kritiska få läsa. Det är då du utvecklas i ditt skrivande. Eh, men en, ett sånt där författartips som vi kan skicka med är väl just det här. Börja gärna utifrån någonting som du har god kunskap om eller känner mm. Så alltså. finns det där, ja, men jag kan ingenting. Ja, men Det är klart att du kan. Mm. Alltså, det, en del är skitduktiga på baka eller har enormt intresse för just uh, bultsaxar. <laughs> Jag vet inte vad det kan vara för någonting. Börja utifrån det. Börja klä din historia utifrån det. Du, du kommer känna en trygghet när du skriver på ett annat sätt. Hur gick du tillväga då? sen När du liksom när förstod att det här blir inte en deckar utan det här blir något annat? Ja, det var karaktärerna. De tog ju över helt. Det var så. Det är ja, inte ja, bara ja. en skrönare där. Liksom, för det säger ju författare då. då ja, såhär. och det rullade ju upp, det blev en film. Okay, ja. Så att när jag skrev, efter ett tag så när jag skrev så såg jag ju filmen. Mm. Och jag hörde vad de sa till varandra. Och då så satt jag bara knacka ner det där. De berättade det de gjorde, hur de agerade. Det... Mm. Ja, det, då blev det ganska så enkelt. Ja. Då, då gav historien sig själv på något sätt. Okay. Hur ska Rosa agera i det här? Ja, men hennes sätt att agera är ju att agera stort. Ah, ja, men då får verkligen. de göra det. Och vad händer då? För att ja, Historien gav sig själv och de, karaktärerna spelade teater rakt framför mina ögon. Och de blev ju mina vänner också så att de tillät ju mig. De kunde ju säga till mig, sluta Lena så där får du inte skriva om mig. Det är ju inte jag. Ah, just det. Ah, ja, och så var det bara att backa. Ah, ja. Ja, för det är just det där med film, det vet jag. Det, det sa ju Karin då som, som var, vet du, var den första som läste manuset på förlaget. Hon sa det här är egentligen ett filmmanus. Lika mycket som ett bokmanus. Hon kände det också. Ja. Ja. Och det är många som har sagt det. Ja. Jag ser filmen när jag läser. Ja. Jag ja. ser det framför mig. Ja, det är spännande. Ja. Men då, ja, då, då tänker jag så här. Eh, när, när, när visste du hur du skulle sluta? Visst du det tidigt i processen? Hade du liksom bestämt... Om man tittar lite struktur så där mm. struktur och ja, det funkar inte riktigt. Men, men vi, ja, vi måste ändå försöka prata det. <laughs> så jag tycker det skulle vara ja men det är lite intressant för de för ja. folk säger, ja men hur ska man göra då? För att, att skriva... Mm. Alltså, om man ska vara krass så kan man säga så Jag tror många tänker så här. Skriva är inte så svårt. Men att skriva långt är jättesvårt. Mm, är alltså det. liksom att... Alltså, och, och, ja, det är klart att man kan skriva långt men då blir det ju tråkigt. Alltså hur vidmakthåller man publikens intresse? Men, och då inbillar jag mig att det kanske fanns någon struktur då. Strukturen är ju för mig att eh, eh, när du har skrivit ett kapitel gå tillbaka och stryk ner så att varje mening har en betydelse. Ja, okay. Det ska inte finnas en ton mening som bara är ord. Nej. Som inte för... Berättelsen framåt på något sätt, utan all, alla meningar ska ha ett syfte. Mm. Eh, slutet som du frågar om, det hade jag ganska tidigt i mitt här, huvud. Okay, ja. Men hur vägen dit skulle gå, mm. den var ju klurig. Ja. Så det var ju snirkligt. Och det, och det var, ju var ju rätt skönt det att, var ju att karaktärerna kunde liksom prata med och säga att Nej, men jag vill inte dit, jag vill dit. Ja, det, det var jättekönt. Men sen är ju de väldigt olika också. Så de, de vill ju olika. Så att ja. hålla ihop allihopa. Det krävdes en väldans massa lappar och omskrivningar ja. för att inte ja. jag skulle tappa trådar ut och glömma bort och ja. hur gammal jag var. Och är det var mycket. Ja, men det är ju ett, ett, ett pussland eller hur? Det är, ett, det, är ett, det, är ett, det är verkligen att lägga sådana där tiotusen mm. bitars pussel och, och ja. ibland så känns alla bitarna lika blåa. Ja. Och ingen passar någonstans Nej. och sen landar det. Ja, det är spännande. Du, precis som vi sa då, så, så utspelar sig den här i Linköping. Det är ju liksom jättestolt över bokens omslag för den är liksom så här, man, bara där är ju på något sätt, åh, den här vill man läsa. Eh, men, men den utspelar sig i Linköping men den utspelas också i New York och framförallt också i Vackra Venedig. Ja. Hur många gånger har du varit i Venedig? Ah. eller fyra. Ah. Eller fyra. Mm. Vad är det som är så speciellt med Venedig? Ah, Venedig är... Dyrt som fad. Ja, ah, det behöver inte <laughs> vara det. Man kan hitta, alltså man blir ju tvungen att hitta vägar ah. så att man kan åka dit. Och sen ska man ju inte åka dit när det är som allra värsta högseson. För då är det fullbelagt överallt. Ah. Uh, och sen ska man ju akta sig för de mest uh, turistvänliga ställena i Venedig. Då hittar man pärlorna mm. och då är det Helt underbar stad och just det här att det inte finns några bilar, det gör att det är ett speciellt ljud mm. i den staden som inte är i någon annan stad och även det ett speciellt ljus också, mm. för det är så mycket vatten vatten det har Så det, att, verkligen. ja det är ju min favoritstad över alla andra, alltså, det, är, det är ett ställe är jag, alltså, alltid längtar till okay. ja, ja. och sen det är inte bara det, det finns så mycket, otroligt mycket musik i den staden. Mm. Ja, Värdis ja. hemstad tror jag ja. det är. Man spelar musik överallt. Ja, ja det är en fantastisk stad. Ja, nej, men Jag gillar, Jag måste gillar, jag har varit där ett par gånger. Jag, ty jag tycker hemskt mycket om Venedig också. Och jag gillar det här. Alltså, det kanske är lite brutalt att säga det, men jag gillar förfallet. Ja, det är så vackert. Eller hur va? det, ja, det, är det är sådär. Så liksom. Och sen, sen, men sen varje gång så, som jag, så, eller varje gång, de gånger jag har varit där så, så, liksom, så, så är det också så här, jag tänker så att Ja, och allt det här då, på bekostnad av alla lärkträden på sypen. För det är nämligen så hela påverket. man skövlade ju, sypen och mm. eh, Venedig var ju en, en stor makt tillsammans, så man skövlade ju hela sypen. Alltså, jag var ju på sypen ganska nyligen och inser att träd är verkligen liksom, det, det är någonting de saknar på den där stackars rön. Mm. Eh, så hela påverket är ju lärkträden mm. Samtidigt så är det liksom som Atlantis, det har ju hållit på att sjunka hela tiden. Men, hela tiden. men, men fan vet du om det sjunker egentligen? Man jobbar ju hårt men det kostar ju mängder med pengar med ja. att försöka få ja. styra vattnet. Men jag märkte, när, jag, när jag läste boken så märkte jag verkligen att du har ju varit där. verkligen. Mm. Alltså för att det, man, man, man är ju med där också. Mm. Liksom, va? Mm. Eh, Anders Brunner skrev en bok som heter Fukta din eh, aska tror jag den heter och som handlar om Bellmans gamla stan, eller om Bellmans Stockholm. Och, och Han är en sån där som han har i den boken lyckats alltså man, när man går när man läser den där så helt plötsligt går man i gränderna i gamla stan och man känner doften av, eller stanken av skit och spyr och och, och man ser det goda och man ser det hemska och såna här saker. Och det tycker jag också du har liksom åstadkommit lite där i, i din miljöbeskrivning i Nedig. Mm. och det som är skönt också det är att miljöbeskrivningen tar aldrig över sen tycker jag att jag han en av mina favoriter faktiskt som är helt särägen som jag verkligen skulle liksom vilja bli kompis med det är den här natt han fanns alltså han finns där så Aa, ja. Eller, ja, det, det är alltid så en verkligheten överträckte alltid dikten Aa. jag visste det alltså, helt otroligt ett litet det var en av gångerna när vi bodde på ett hotell så, så, så fanns han där och han var så pratsjuk och han kunde ingen engelska och vi var urusla på italienska så vi pratade med händer och fötter och han bjöd ah. på vin och små ah. ostar i ett litet paket ah. och vi kunde prata fotboll ah. <laughs> så att ja och för, för en av huvudpersonerna i böcker att det finns ett grappa så var han ju till väldigt stor hjälp ja, ja. utan honom vet vi inte var det hade landat Perfecto är perfekt. Spela help. Help I need somebody help, not just anybody. Help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today. I never, I never needed anybody's help in any way Now but now these days are gone I'm not so self Now I find change Open up the doors Help me if you can I'm feeling down And I do appreciate you being around done before. Med Jan God morgon. Önskar <skratt> eh, Fredagsfrallan, morgontid i Radio Talk Show. Eh, och vi träffar eller författaren Lena Nordenjak. Man säger författare, säger man nu för tiden. Man säger inte skådespelarinnan, man säger skådespelare. Man säger författare, Lena Nordenjack. Och nu har vi pratat väldigt mycket om din nya bok Dofterna falska påvar och nybakade vinerbröd. Jag tänkte be dig läsa lite ur den nu också. Funkar det? Ja, okej. Okay. Ja, kommer nog nära mycket där. Ja, och då ska jag ta ett litet avsnitt där Vincent Grappa försöker övertala Jan att följa med till Stockholm för att se en stor utställning av Andy Warhol. Du kan väl följa med? Det blir ju jättespännande och du kommer att älska det. Vincent hade kommit med förslaget en förmiddag för några år sedan när de som vanligt äter ett vinerbröd i pentryt. Vi var bara i galleriet så tar vi tåget till Stockholm. Det är ju en utställning med Andy Warhol-konst. The one and only Andy Warhol. A once in a lifetime upplevelse. Han hade varit mycket övertygande, men Jan var skeptisk. Inte intresserad. – Snälla, Jan. Jag skulle tycka det var fantastiskt roligt om du ville följa med. Och jag vet att bara du väl kommer dit så kommer du njuta. Kom igen nu, Jan. Du älskar ju, Oral. Åka tåg. Fruktansvärt ovist, hade jag tänkt. Nu gällde det att vara tydlig, så Vincent förstår att jag tycker det är helt onödigt att stressa runt med en massa okända människor– han kan ju åka själv. Jag så vaktar jag galleriet. Det är mycket tryggare så för båda parter. Varför ska, måste man ändra på saker och ting? Vardagen är bra som den är, utan en massa once-in-a-lifetime-upplevelser. Jag var tyst, funderade en stund och antecknade något på ett papper. Och När han var klar tittade han Vincent i pannan och sa entonigt. 1. Jag tycker inte om att åka tåg. Det händer olyckor. I juli dog det minst 77 människor i Spanien i en tågolycka. Han tittade ner på sin lista igen. 2. Det är mycket folk och mycket stressigt i Stockholm. 2 135 865 personer bor där. Vilket dessutom inte är delbart med 3. 3. Man kan gå vilse när man inte känner till staden. Ständiga förändringar av gatunätet och ombyggnationen av centralstationen gör att kartorna inte är tillförlitliga. Jan reste sig och började vanka fram och tillbaka så gott det gick i det lilla pentrytt. 4. Man kan bli lurad eller överfallen. Brottsstatistik för Stockholm säger att drygt 500 fall av misshandel anmäldes per 100 000 invånare bara förra året. Och oron lyste i hans ögon när han tillhörde. Och de flesta som misshandlas är män. Sen satte han sig ner, slätade till lappen som började bli skrynklig och fortsatte. Fem, man kan komma för sent till tåget när man ska åka hem. Han tystnade. Och man kan tvingas stanna kvar, avslutade han. Once upon a time you dressed so fine Through the bumps of dime in your prime Then you People call, say beware doll You're bound to fall, you thought they were all Kidding you You used to laugh about Everybody that was hanging out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 But you know you only used to get Juiced in it Nobody's ever taught you how to live out on the street And now you're gonna have to get Used to it You say you never compromise With the mystery tramp But now you realize He's not selling it Stand to the vacuum Of his eyes And say Do you want to Make a deal How does it feel How does it feel Breda Slalan <laughs> Oj, oj, oj Hörrni, ah, det var Bob Dylan Tack Tack snälla, Lena. vad var spännande. Ja, ja, vi får se. Han Där, det, det var, det, där fick vi liksom träffa både Vincent och, och Jan Lennon Olsson. Och, ja, det är klart att han hade ju sina fakta klart för sig. att det var ju direkt livsfarligt att bege sig till, till Stockholm, eller hur? Så att, det får vi ha stor fördragsamhet med. Det bara dra ihop sig mot slutet. Jag tänkte få, Lena, jag tänkte jag skulle få läsa en boken också. för jag göra det? Ja, det är klart. Ska vi se om jag hittar lite längre bak här. Eh, som sagt. Eh, ja, jag, läser, jag bara tänker så att. Eh, vi behöver visa lite större hänsyn ut, uttaget i samhället mot varandra. Vi behöver ge plats åt alla. Och vi måste tänka. Jag vet inte hur, ni, hur det är, men jag, jag kommer ihåg när man hade småbarn och man gick till barnavårdscentralen så var det man var mest orolig för det var den här normalkurvan, att ens ungar inte skulle vara normala. Antingen att de vägde för mycket eller för lite eller att de var för korta eller för långa. Eller vad det var för någonting. Och så fick man bestämma sig om man skulle stöd utfodra dem <gården> mellan gången eller om man skulle svälta de stackars liven så att de skulle kunna bli normala. Eh, ett mycket särreget begrepp normal egentligen. –Låt mig läsa anpassa. så här. –Hej Jan! Har du inte gått hem än? –Livia stod i dörren till Vincens lägenhet på tredje våningen. –Nej, jag har inte gått hem än, svarade Jan. –Jaha! Hon log och gick bakåt för att släppa in sin besökare. –Vad har du på hjärtat då? –Hjärtat? Han slängde en snabb blick ner på sin tröja. För att se om det fanns en fläck eller något annat där men det såg rent och prydligt ut. Han tittade tyst och oförstående upp på henne. När hon sa inget upprepade han. Äh, som sagt, jag har inte gått hem än. Ja, äh, är, är det Vincent du vill träffa så kom in. Hon suckade men han sover tyvärr än. Så fick hon syn på fatet med de två vinerbröden. De där ser ju väldigt goda ut. Vad så gulligt av dig att tänka på oss. Men som sagt, han sover. Fast du och jag skulle ju förstås kunna ta en kopp kaffe. Ja, ja du kan ju ta hans vinerbröd. Men Vincent är ju inte vaken. Då går det ju inte. Svart. Kolsvart. Oskan började bränna in i huvudet. Hur menade hon? Ta hans vinerbröd. Bjuda henne? Åh och Vincent. Ha, trodde hon att ett av vinerbröden var ämnat till henne? Ha, ha, hur, hur understod hon sig? Jag sätter på kaffe direkt och så fikar vi med detsamma. Sa hon mjukt och sträckte fram en hand för att stryka honom vänskapligt över armen. Ja, vi, vi behöver nog lära känna varandra lite, hon avbröt sig förvånat. När Jan knep ihop munnen, rynkade pannan och gav henne en kolsvart blick. Innan han högljutt klampade ner för trappan med vinebrödsfatet tätt tryckt mot bröstet. Där du. Ja. ja den där biten är fin Ja den är, fin den, är. Ja, den, är den faktiskt ja, du. Jag ser du sitter en ler till och med ja. Ja. ja den är Den kan vi starkt rekommendera Tack snälla Lena Nordenjöka för att du Tog av din tid och kommer och berättade om om din nya bok. Ja, bara roligt. Ja, men det är ju så här, fleradsförhandlingen lämnar man inte om man inte också har tävlat. Och nu ska du faktiskt du ska få vara med i en tävling som heter Fem fav. Det är en bedömningssport Jag är en väldigt domare. Jag trivs väldigt bra i den rollen. Oj, oj, oj. Och du kan vinna en, en hel kasse fylld med ära. Oh! <laughs> så att du förstår vad som wow. står på spel. Det funkar så här. Ja. Du kommer få ange Fem fav helt enkelt. Och det, det är ju radio, så det ska gå lite fort och sådär. Så, men så känner ingen press. Mm. Eh, vi spelar här fem fav med Lena Jack Favoritfärg: Röd. Ja, oh, vad spännande. Ja, oh, det måste vi prata mer om. Favoritbok: eh, Isabella Ljende Andarnas hus. Ah, oh, så du också. Favoritord! Grattis, det, bra. Ja, det är bra, ja. Det är bra. Favoritljud, det är bara att hänga på. Um, Verdi. Ah, ja. Värdig. Det, ja, det är verkligen. Och som sist då, nu gäller det. Har du tagit hem priset? Tar du hem priset? Vi vet inte. Favoritpåve. Ja, det måste ju bli Pål den sjätte. <laughs> du har vunnit ett. En hel kasse med ära. Tack snälla Lena Nordenjak för att du besökte oss och lycka till med din bok Doften av falska påvar och nybakade vinerbröd. Sköt om du har en riktigt bra helg. Och det är det så att du är sugen på att träffa Lena så träffar du henne i Gamla Linköping imorgon under julmarknaden. Ja. Och dessutom så spelar vi in ett ryckande färskt avsnitt av Boksoffan live på Stora torget i Linköping klockan 13.00 på söndag mitt Stadljus, eller vinterstadljus, eller vad det heter där. Så att det ska bli gör. spännande att göra det också. Där kan jag också träffa Lena, och där kan ni vara med i tävlingen Falska påvar. Men det berättar vi mer om då. Dyk upp så ska ni få se. Och vi avslutar med ett ord av Cicerof så att ni har någonting att bygga på. Den som äger en trädgård och en boksamling saknar intet. Sköt om er, ha det bra. Hej!